Тепер, по роках досвіду, найперше натерла волосся нафтою з лампи. Знала, що воші до кіз не дійдуть. Зате цілодобово, а найдужче уночі, кусюча нечисть бешкетувала на тілі. Корнелія за три доби роздерла шкіру до крови, але то не допомагало. І вчора вже змастила нафтою груди і спину. Першу добу вона подумки сварилася з другом березою, а швидше із климихою нехлюєю, що так запустила криївку. Хоча Корнелія знала, що схованка у калини використовувалася дуже рідко і то у крайній потребі, то й не дивно, що в ній розвівся такий звіринець. Якби раптом із якогось кута зараз виповзла гадина, вона б здивувалася мало. Та сьогодні, на третю добу чекання, Корнелія про сварку з Березою чи Клемихою не думала. У якусь мить спаралізував страх, що її могли живцем закопати отут за два кроки від гостинця з Березова на білий потік, за крок від лісу, щоб не мати клопоту й мороки з її легалізацією. А в тому, що йшло або до смерті, або до легалізації, Корнелія не сумнівалася. Не знати, чи є ще кому подумати про Корнеліну легалізацію. А про смерть думати не треба. Варто лишень лишити її під землею. Вилізти з криївки вона не вилізе. Ляда прикинута зверху кушуром. У цьому і весь секрет клемишиної схованки – Ніхто не міг несподівано потрапити на очі чужинцю, вибравшись із криївки без команди на те. Кричати крізь кумен вона також не докричеться. Він хоче схожий на трембіту та не трембітає. А криївка акурат відповідає труні. Хоча труна не така широка і не така висока. А решта – могила. Якби Криївка притаїлася в лісі, Корнелія не послухала б заборони і вночі хоч на пару хвилин, а вийшла б з-під землі. А тут, навіть коли б могла відкрити ляду, притинути зверху кушуром, все одно не сміє показати носа. А якщо там засідка? А може, лиш чекають її виходу просто у руки звіра? А якщо коридор з кушуру розбили? Вона що отак виросте собі з-під землі, мов гриб? А може калинину господарку спалили? Не даремно ж учора чораз несло горілим? Добре, що димом не задушилася. Коли б вона тепер була там, не ломила би руки від нервів. А так сидить закута двома метрами по три рази. Може, як павук, лізти догори, може уздовж ходити, а може упоперек. А більше нічого не може. Нема де. Такі нерви і такий страх мала два роки тому, навесні, перед самим Юрієм, коли чекала у чорному потоці зв'язково з Косова. Чекала у призначеному місці день, чекала другий. У неї закінчилися харчі, лісами ходили облавники. І вона подалася в село, лишивши умовний знак, що її слід шукати поблизу. Украла, Боже, прости, коло крайньої хати сапу. Зав'язала голову по-молодицьки і пішла по міжлюдські обійстя. Ну, знала, що мусить бути на виду, щоб могла знайти Косівська зв'язкова. Її зірке око пасло городи, але у чорному потоці на тридцять хат люду городи вже завесновані. Похнюплена Корнелія хотіла вернутися назад, коли око зачепилося за зорений та необроблений город, колощойно збудованого будинку з різьбленими стріхами і низьким парканом. Високий Газда у вишиті жовтим сорочці і в перекошеному зеленому капелюсі дивився весело, а говорив іще веселіше. «А може ти, дівко Газдівського хлопа, собі шукаєш, а не роботи? Хто тебе знає? Та як хочеш робити, то роби. Багато не заплечу, але солонини кавалок і чвертку меда дам, як зависнуєш мені цих пару соток за два дні. Жінка моя вломила ногу, а я лиш. Сночі з лісу і з Бутина прийшов. А Юрія на носі ще такого не було, щоб город у мене до Юрія не виснувався. Примітка. Бутин. Лісорозробка. Корнелії у той день здавалося, що сапа в руках літала. І серце з переживання літало попід самий кадик і очі перелітали по-через паркан, мов, яструби. Але страху годно була побороти. Зв'язково барилася на три доби. Якщо її взяли емгебісти, якщо тикали голки під нігті, клали пальці у двері чи рвали волосся, вона могла признатися, і Корнелію візьмуть на цьому городі голими руками. «Гвера у неї немає, боронитися нема чим. Але ж є сапак, нею можна нападати», – думала, вибиваючи рядочки під бараболю. «А на тебе, дівко», – сказав на ранок Газда. «Що ти якась така люта до роботи? А як до чоловіка така люта будеш, то спокійниця, біднятко, до року». Ну, «Мною стидали бися, Даниле таке говорити. Не видите дитина ще, хоч і по-молодицьки завита», казала Газді його Газдиня, сидячи на призбі з ногою у гіпсі. «На таку дитину мати жінки не треба, Параско». Але ти не від того». А далі звертався до Корнелії. «Роби, дитинко, роби. Як буду, друге, не весілля, Сапа літала в руках через паркан молодицю у білій хустинці з кошиком квасолі. «Чи не обміняєте газдине фасолі на кукурудзяну муку?» – запитала молодиця зігнуту над городом Корнелію. А потім, впізнавши свою зв'язкову, засміялася сама до себе. «А ні, то приймайте на роботу». Корнелія знову розплітає косу і чує, що тугий клубок стоїть упоперек горла, а попід груди розливається холод і щепає кожну клітину. Вона знає. Вона боїться. Боїться страшної, а головне, непотрібної смерти у темній задусі климишиної криївки. Корнелія немає смілости заподіяти собі смерть, щоб мученицьки не вмирати у чорній земляній гробниці. Немає також відваги битися в істериці і нервах, по завиваючи від плачу, щоби хоч відганяти думку про смерть. Вона дивується. Колись на першому вишколі її вчили плакати в разі небезпеки. Учителькою була знаменита у їхніх краях колишня актриса Коломийського театру. Та театр у коломиї і пані Стефанія пішла вишколювати повстанців. Вона учила дівчат зв'язкових різним імітаціям на випадок нежданої зустрічі з ворогом. Пані Стефанія тоді хвалила Корнелію за швидке вміння перевтілюватись. Тобі би бути артисткою Нелю, називали зменшеним ім'ям. Повтори, будь ласка, сцену з ненацького переляку. О, так, так, так. Тепер сльози. У тебе розбита нога, тобі боляче. Так. Ти йдеш з похорону, ти щойно поховала тітку, ти вже не можеш плакати, але й говорити не можеш. Даєш пояснення крізь хлипи. Ще раз прошу заїкання. Пам'ятай, ти – глибока заїка. Щоб видобути слово, тобі треба цілу хвилину. Так, молодець, чудово. Нині жива смерть дихає в груди, а вона не може видобути із себе Глуха без вихід заціпила їй тіло, що не має сили хоча б на плач. Бо ж навіть, коли б якимось чином змогла подужити ляду, вона не має права ослухатися наказу, не виходити з Криївки до відповідного часу. Ох, якби вона не в Криївці, та що отут, на людській садибі. Давно минув той час, коли бункери копали по лісах. У лісі, після десятка другого облав, бункерів лишилося стільки, що пальців одної руки буде забагато, щоб їх перерахувати. На дворі стоїть 1950 рік. По лісах лишилися найзапекліші. Інших виловили. Ще інших із примусу чи зі слабкості продали вчорашні свої. Одних постріляли, других заслали в тюрми чи в Сибіри. Дехто, кажуть, прорвався за кордон. Дехто правдами-неправдами легалізувався у новому житті, чекаючи слушного моменту, щоб знову витягнути гвери. Хоча на те надії мало. Та лишилася жменя камінних, яких назвав одного разу друг Береза. Корнелія належала до цієї камінної жмені. До неї давно дійшло, що справа програна. Дійти дійшло, але вірити в програш не хотілося. Вона не могла збезчестити себе і свою фамілію, Страхом перед неминучою остаточною поразкою. Але Корнелія ясно розуміла, якоїсь днини треба буде сказати собі «доста». З коляєм давно все переговорено. Вони будуть із провідником Березою до останнього. А як вже і друг Береза скаже «доста», то лиш тоді послухають його команди. Хоча, хто знає, як воно повернеться. Її товаришка Марічка, дружина чотового Остапа, також думала бути до останнього, а судьба розпорядилася по-своєму. Облавники йшли по слідах. Марічка з Остапом знали, що спасу на цей раз не буде, вони вилізли на граба, обв'язалися обидвоє гранатами і підірвали себе і своїх переслідувачів, щоб не датися в руки живими і не розлучитися одне з одним. А в Марічки під серцем билася дитинка. Якщо до ранку ніхто не прийде... Буду вибиратися з цієї домовини сама, — сказала собі Корнелія, у котре зблітаючи косу. Я живцем умирати не хочу. Попадуся у руки облавників, значить така моя судьба. Вирятуюся. Друга судьба. Два рази ніхто не вмирав, і я не буду. Вона ще не спала, коли зверху почулася шарудіння. Хтось скидав кушури, шукав кільцеві дляди. Корнелія зіскочила тапчана і стояла-завмерла, аж поки згори не почувся голос коляя. «Дівко, ти жива?» Корнелії здалося, що коляй питав, чи то з надсадою, чи з незадоволенням. А може, їй так лише здалося? «А ти хотів, аби я була умерла?» Вона все ще боролася із тугим клубком напруження у горлі. Через те відповіла з обидою. Тим часом за коляєм у краївку спускався іще хтось. Коли очі звикли до світла лампи, вона впізнала його. Юрко Гриб, зв'язковий з Буковини. По кількох хвилинах розмови Корнелія знала все. Було майже так, як вона перечувала. Дві з половиною доби емгебісти висиділи на обісті калини-клемихи. Чи то була звична засідка, чи, може, пронюхали, що про криївку. Але четверо солдатів з одним офіцером пильнували всю господарку так, що навіть кроти рили свої нори під недремним оком облавників. Калина два дні підряд провітрювала на обійсті джергі, коци, покривала, килими, хустки, запаски, сардаки, кептарі і все, що могло бути видко здалеку. З гостинця, і з близька, і з лісу. Начебто її не зважаючи на чужих людей, що пленталися під ногами. Жертки з домашнім крамом були повсюди. Вони тягнулися аж до старої груші в кінці городу. А вчора... Облавники розіклали ватру коло груші, щоб засмажити молодого баранчика з климишеної стайні. Через те й несло димом. Одне слово, криївка може бути засвічена. Але якщо й ні, то їм у ній все одно не бути. Друг Березе віддав команду теренового проводу. Ось де його грипса. Пробиватися на буковину і легалізовуватися там під будь-яким приводом. Ще краще – податися в Донбас на шахти. А ось розписана другом березою структура майбутнього зв'язку. Найтаємніші, бо давно законспіровані явки, адреси надійних, дуже надійних і найбільш надійних людей. Проте слід налаштуватися, що зв'язок у ближчому часі – Відновлювати не варто Для них трьох Метрики Трохи грошей А загалом Діяти на власний розсуд Але обов'язково На виживання За старшу лишається Корнелія Найважче буде Перейти ближні села Скрізь облави Розправляються з останніми повстанцями. Уперше подав голос Юрко. Це вони так думають, що з останніми. Корнелія перебила Юрка. Від цих останніх їм іще не раз гікнеться, ніби пригрозила кому. Юрко стиснув їй лікоть. Треба придумати якийсь... «Простий, але легальний спосіб переходу на Буковину, щоб не дрижати на кожному кроці при виді живої людини», – уточнив Абуковинський зв'язковий. «Ми придумали два», – продовжив Коляй. «Один дуже простий – женемо корову на продажу джурів». «Що? Троє люду женуть одну корову?» – сплеснула руками. «Та ви здуріли!» Мало не сміялася. «А другий...» – коляй затнувся. Ну, «Другий трохи хитріший. Ну, ведемо слабу сестру, ну, тебе, до ворожки в кути. Під руки ведете чи як?» Уже не на жарт, знервувалася. «І чо це двоє хлопців ведуть одну дівку, коли вона сама йти годна? Чи ви хочете сказати, що ваша сестра слабка на голову і її треба зв'язати?» — Ну, щось коло того. — Ти ж у нас маєш дар переінакшуватися, — озвався Юрко. — Дурне правда, та й то треба ще вміти показати, що ти слабий на голову. — А що на це сказав друг Береза? — поцікавилася Корнелія з іронією в голосі. — Та усе складається так несподівано, що ані Провід, ані друг Береза не мали чіткого плану нашої легалізації. Занадто довго ми були в лісі. Але друг Береза сказав так, я цілком покладаюся на Корнелю, то на подругу Ялину. Вона придумає щось розумне і переконливе. Було видно, як важко даються ці слова Коляєві. Та поки ми з Юрком з лісу дивилися на облавників на Калиненому обійсті, Самі ж придумали про корову і про ворожку. Нам би до кутів добратися, а там через кладку і буковина. Корнелія на те не сказала нічого. Було ясно, що з такими легендами далеко не зайти. Айти треба легально, вулицею, гостинцем, шляхом. Будь-де могли спинити, запитати. А вони що? Корову ведуть у трьох. Корова не бик. На кожну ногу хлопа не треба. Ворожка. Як дівка слаба на голову, то чого її до ворожки не мама веде, не сестра, а Юрко Гриб із румунським своїм говором. І свою глупоту, свою нібито слабість на голову, якщо погодитися на їхній план, вона має показувати перед коляєм. Чинитися недоробленою? Чи такою, нібито її мама маковинням поїла? Вона за коляєм умирає. А сказати не сміє. Не хоче ворушити давню рану. У коляя нерівно билося серце до іншої, до Анни Зорівчак. Та дві зими тому не стало Анни. Вислідили, коли верталися до лісу. Підстрелили. І мертву на огляд виставили під школою у Нижньому Яблонові, звідки була родом. Люди відмовляли стару зорівчачку признавати доньку. Не відмовили. А пси їй поховати тіло не дали. І всю родину тринадцять душ вивезли. Навіть калічку, безруку наймолодшу доньку, забрали. Коляй по тому, ніби з ума зійшов. Мстив самоправно і жорстоко, не питаючи на те дозволу і не ставлячи до відома провід. Його помста не мала ні логіки, ні плану, через що зачіпала чи позбавляла життя не завжди винних людей. Тоді у своїй гарячці – Коляй натворив таке, що надрайонова служба безпеки хотіла його віддати під суд, незважаючи на його тяжке поранення. Те все могло добром не скінчитися. Але заснувався і Коляя з командира сотні зв'язкового. А якщо вже казати всю правду, то це Корнелія головним чином виплакала перед надрайоновим провідником, а той – Перед проводом прощення для коляя. І він про це добре знає. Тоді вона упала у ноги другої березі і просила так, що від її слів міг зм'якнути камінь. Провідник уперше кричав на подругу Ялину, яку цінував чи не найбільше споміж усіх зв'язкових. «Ми ж не збиралися ліквідовувати оту засранку, вчительку з Ясенова». Вона лиш місяць як звалилася на діточу голову з тої Полтави. А тепер нам приписують і трупи з криниці у Березові, і двох повішеників з підшепота. Кому я буду розказувати, що ми не давали команди на її ліквідацію? Кому я буду розказувати, що коляй здурів від горя і сам чинить помсту над тими, над ким хоче. А він же сотенний, За ним люди. Корнелія стояла на колінах і плакала. «Друже, Березо, Василю, а хто нам що казав, коли без суду і слідства закатрупив Ольдзю лише за те, що вона сестра чотового орла? А хто перед нами сповідався за Шевчуків, яких замордували просто так, щоб потім спихнути на нас, невинні жертви? Ви забули? Це ж зробили стрибки, ви забули, що наших татів і мамів гнали до сільради під конвоєм як худобу записуватися в колгосп. Ви не пам'ятаєте, як Аннина мама рвала на собі волосся коло мертвої доньки, а той двоногий пес плював на неї й обзивав її сукою. А вона восьмеро дітей родила і трьох нам віддала. Ви не знаєте, що церкви наші позабивані навхрест дошками, а ті, що відкриті, по якому там читають молитви? А де наші панотці? Ви також забули? Як не коляй, то хтось інший усе одно накинув би мотузку на шию тій учительці, бо вона замість рахувати вчила наших дітей, що Бога нема і нема України. Ви забули? Нічого я не забув, Корнелю. Але я не хочу ходити з гріхом на душі, поки ходжу цим світом. Цей час минеться, і хтось колись буде розбирати наші кістки. Я не хочу, щоб ними трусило від прокльонів. Добре було би, якби біле було білим, а чорне – чорним. Але ж так не є. Вони давно змучені непевністю свого теперішнього становища і неясністю майбутнього. Коли б їм хоч трохи домашнього тепла та будь-якого постійного пристанівку, а не оцеї гонитви уже не своїми землями. Ще пару років тому вони тут були господарі, а тепер дикі звірі, не голублені, не годовані, не зігріті. То вона хоче, щоб не розігрувалися нерви, коли в потилиці щодня дихає смерть і женеться за ними десятьма парами коней. Їй самій іноді не вистачає терпіння. Вона від чоловіка хоче його. Це всього лише втома і настрій. І більше нічого, заспокоює себе Корнелія. А яка сьогодні днина? запитала після довгого мовчання. Субота? Ні, вже заходить неділя, відповів Коляйк. Зле, заговорила ніби сама до себе Сьогодні йти не можна Сьогодні пролюдний день Для гостів, для церкви, для родини Підемо завтра Як завтра? Перепитав Юрко Та завтра нас можуть підсмажити Чи димом викорити Як із гнізда Завтра? Ні Йдемо сьогодні Уперта наполягав. Корнелія мовчки нарізала на столі солонину, коляй ламав хліб. Їхні плечі дотикалися одне одного, і вона чула, як шугає кров у жилах. Вона відступила і подивилася на Юрка. «Юрку, у неділю корову поженемо на продаж?» «А що робити?» – ніби запитав сам себе Юрко. Спершу думати, а потім робити, відповіла твердо. А поки надумаємо, їжте, хлопці. Їм два рази казати не треба було. Корнелію нудило від запаху солонини і бринзи. І вона сиділа на тапчані під стіною, тримаючи рукою голову. Це ж після трьох діб сидіння під землею. «Моє лице, певно, таки схоже на лице мерця», – подумала, але промовчала. Усі троє мовчали. І раптом вона сказала, «Кажете, зайшла неділя?» «Це добре, що неділя». «Дуже добре». «А зараз я можу вийти звідси до калини?» «Зараз можеш. Засідку зняли». «Я тебе відведу», – запропонував Коляй. «Поможи вибратися наверх, а до калини піду сама. Затирайте тут сліди, збирайте речі, через годину виходимо». «А що ти надумала?» – запитав недовірливо Юрко. «Ще не надумала, але можу», – уперше засміялася Корнелія. «Наперед хвалиться лише дурний» – і ступила на східці». На останній сходинці зупинилася. — А ми зможемо одну добу скористатися краївкою, що під гуком? — Добу зможемо, але не більше. Коляй відкрив ляду, і тепер обома руками тримав Корнеллю за плечі. — Тримайся за мене, тут темно. — Тримаюся, тримаюся. За кого мені ще триматися? Зітхнула, і зникла за ним у темряві кукурудзяного коридора. У краївку під гук пробиралися мовчки швидко, але, як ніколи, обережно. Ніч була місячна, ясна, так що не довелося блудити зарослими лісовими стежками. Юрко з коляєм несли